שלום לכולם, היום אנחנו אה, צוללים לתקופה ממש מיוחדת בהיסטוריה שלנו. כן, תקופה של אחרי משבר ענק. בדיוק, אחרי חורבן בית המקדש הראשון, גלות בבל. איך קהילה שאיבדה הכל, כאילו את המרכז שלה, הצליחה לא רק לשרוד, אלא ממש... אה, לבנות את עצמה מחדש. נכון. אנחנו נסתכל היום על המקורות שיש לנו, שמתארים את יהודה בתקופה הפרסית. זו תקופת מעבר אה, סופר קריטית, סוף הגלות, עליית פרס, הצעת כורש, ואז שיבת ציון, וכל הסיפור המורכב של בניית הבית השני. אז המטרה שלנו היא כזה לנסות להבין את התהליכים האלה לעומק ההיסטוריים, הדתיים, החברתיים. מה בעצם עיצב מחדש את העם היהודי אחרי כל מה שקרה? ונתמקד כמובן בשיבה לארץ, ובשאלה איך המקדש חזר להיות ה... הציר המרכזי. נכון. אז כדאי אולי להתחיל קצת מהרקע, איך בכלל הגענו לגלות בבל? כן, טוב שהזכרת. חייבים לחזור אחורה. אז אחרי שלמה, הממלכה מתפצלת, יש לנו את ישראל בצפון, יהודה בדרום, והמיקום של ארץ ישראל, טוב, הוא תמיד הסיפור. יושבת על ציר מעבר קריטי בין המעצמות אשור, בבל, מצרים. כל אחת רוצה אחיזה שם. וזה אומר סכסוכים בלי סוף בעצם. בדיוק. וזה מה שהוביל בסופו של דבר לשתי הגלויות הגדולות. הראשונה, גלות אשור, שבעצם חיסלה את ממלכת ישראל. המקורות מספרים על עשרת השבטים שפוזרו ונעלמו, נטמעו. האבודים. כן. אבל הסיפור של גלות יהודה לבבל, שהגיע אחר כך, הוא סיפור אחר. למרות החורבן הנורא של המקדש וההגליה של האליטה, הגולים הצליחו לשמור על הזהות שלהם. איך זה קרה? זה קשור בין היתר למדיניות הבבלית. למרות האכזריות של הכיבוש בניהול היומיומי, הם היו יחסית סובלניים. הם אפשרו לקהילות לשמור על הדת והתרבות כל עוד שילמו ניסים ולא מרדו. וזה אתגר מטורף, לא? איך שומרים על אמונה בלי המרכז, בלי המקדש? זאת נקודת מפתח. ממש. כאן בבבל היהודים היו חייבים להמציא את עצמם מחדש מבחינה דתית. בלי מקדש, בלי קורבנות, מה עושים? התפילה, הקהילה. בדיוק. התפילה וההתכנסות המשותפת תופסות מקום מרכזי. כאן בעצם נזרעים הזרעים של מה שיהפוך להיות בית הכנסת. המילה סינגוגה, אגב, באה מיוונית פשוט, מקום התכנסות. זה מראה כמה הצורך הזה היה בסיסי. הל שם, ונראה שגם כלכלית, הם הסתדרו לא רע. נכון, כי כשתגיע ההזדמנות לחזור, נראה שחלקם חוזרים עם רכוש. הם הצליחו ליצור קהילה מאורגנת, חזקה, עם קשר עמוק לארץ ישראל, גם מרחוק. זה הבסיס למה שיקרה אחר כך. ואז מגיע המפנה הגדול, 539 לפני הספירה. כן, כורש, מלך פרס, כובש בבל, מקים אימפריה חדשה וענקית, וזה משנה את כללי המשחק. איך? מה היה שונה בפרסים? כורש נקט במדיניות שנחשבת, יחסית לתקופה, נאורה מאוד, סובלנית, וזה לא רק כלפי היהודים, זה היה קו כללי. מה זה אומר הסובלנות פרסית? המקורות מדברים על חופש דת, שיקום מקדשים. נכון, הוא איפשר ואפילו תמך בשיקום פולחנים מקומיים. הוא גם השאיר שליטים מקומיים בתפקידם, שילב פקידים מקומיים. המיסוי לא היה כבד מדי. נשמע כמעט מודרני. למה הוא עשה את זה? זאת הייתה תכל'ס אסטרטגיה פוליטית חכמה. הוא הבין שכדי לשלוט באימפריה כל כך גדולה ומגוונת, עדיף שיתוף פעולה מאשר דיכוי. כשאתה מכבד מנהגים מקומיים, נותן אוטונומיה מסוימת, אתה מפחית את הסיכוי למרידות. זה מחזק את השלטון שלך לטווח ארוך. אוקיי, okay, ואיך זה מתחבר ליהודים באופן ספציפי? אז כחלק מהמדיניות הזו, הוא עושה שני דברים דרמטיים מבחינת היהודים. מאפשר להם לחזור ליהודה ולבנות מחדש את בית המקדש. וגם מחזיר את כלי המקדש שנבוכדננסר לקח. בדיוק, את כלי הזהב והכסף היקרים. זה צעד עם משמעות סמלית אדירה. וההחלטה הזו קיבלה ביטוי רשמי במה שאנחנו קוראים לו הצהרת כורש. ההצהה הזו, כמו שהיא מופיעה בספר עזרא, היא בעצם עיריית הפתיחה לתקופת בית שני. היא אומרת שכורש קיבל פקודה מאלוהי השמיים לבנות לו בית בירושלים. והוא קורא לכל יהודי שרוצה לעלות ולבנות, וגם מבקש מאלה שנשארים מאחור לתמוך כלכלית בעולים. עכשיו, יש ויכוח בין החוקרים לגבי הנוסח הזה, נכון? עד כמה הוא מדויק היסטורית? נכון. <עד> יש כאלה שאומרים, רגע, האם כורש באמת היה מפרסם צו רשמי בעברית? והאם הוא באמת הכיר דווקא באלוהי ישראל כמי שנתנו את המלכות? אולי זה נוסח שעבר עיבוד קצת מאוחר יותר בידי סופרים? אבל יש גם uh, טיעונים שתומכים באמינות. בהחלט. קודם כל, אנחנו יודעים שהפרסים כן נהגו לפרסם צווים בשפות מקומיות, זה היה הגיוני כדי שהנתינים יבינו, והראייה החזקה ביותר היא ממצא ארכיאולוגי מפורסם, גליל קורש. אה, כן! זה גליל חרס, שנמצא בבבל, וקורש כותב שם בעצמו שהוא כבש את בבל, ואז הוא מספר שהוא החזיר עמים גולים למקומותיהם, ושיקם את המקדשים שלהם. לאו דווקא את בית המקדש היהודי, אלא מקדשים אחרים. נכון. במקרה של הגליל הוא מדבר על אלילים בבלים, אבל זה מראה שהייתה מדיניות כללית כזו של שיקום פולחנים והחזרת עמים. אז הגיוני שהצהרה ליהודים היא פשוט חלק מהמדיניות הרחבה הזו. אוקיי, אז זה מחזק את האמינות. בהחלט. ומעבר לסובלנות העקרונית, יכול להיות שיהיו לו גם סיבות אה, פרקטיות? למשל, הרצון לבסס אזור נאמן לו ביהודה, אולי כהכנה למסע עתידי למצרים? מצרים, שוב מצרים. תמיד היא הייתה הסם התבואה והכותנה של העולם העתיק. מישהו שלט במצרים, שלט במשאבים חיוניים, וארץ ישראל היא הגשר היבשתי לשם. אז שליטה ביעודה, או לפחות נאמנות שלה, הייתה נכס לפרסים. אז ההצהרה הזו, תהיה הסיבה אשר תהיה, משנה את התמונה לגמרי. לגמרי, סוף רשמי לגלות, אישור לחזור ולבנות, ירושלים יכולה לחזור להיות מרכז, ונוצר פה דגם חדש, מרכז בארץ ישראל ותפוצה בחו"ל שתומכת בו. טוב, אז הדלת נפתחה, יש אישור מכורש, אבל מי באמת קם והולך? המקורות מספרים שזה לא היה מבול של חוזרים. ממש לא. אנחנו מדברים על קבוצה קטנה יחסית, אולי 50 אלף איש בשלב הראשון, אלה שבי ציון. ומי היו בעיקר? בעיקר האליטה הדתית והחברתית. כהנים, משפחות מיוחסות, כאלה שהיה להם איזשהו קשר קודם ליהודה, אולי רכוש או משפחה שנשארה. אלה שבעצם הכי בר להם לחדש את עבודת המקדש. ומה עם הרוב הגדול שנשאר בבבל? למה? הרי כל מזמורי תהילים מלאים בגעגועים לציון. נכון, אבל uh, היו סיבות כבדות משקל להישאר. קודם כל, בואי נודע החיים בבבל היו כנראה נוחים יותר. יהודה הייתה חרבה, ענייה. בבבל הם כבר התבססו כלכלית וחברתית. והדרך עצמה? גם, מסע ארוך, מסוכן, יקר. והיה גם חשש אמיתי מהמצב ביהודה עצמה, מה ימצאו שם. אבל זה לא אומר שהם התנתקו. המקורות מדגישים שהם תמכו כלכלית בעולים, כמו שקורש ביקש. אז מה בכל זאת הניע את החמישים אלף האלה לעזוב הכל ולעלות? נשמע שזה בעיקר מניע דתי, אידיאולוגי. חד משמעית. המנוע המרכזי היה הרצון העז לבנות מחדש את המקדש, לחדש את עבודת הקורבנות, לממש את התקווה לשיקום הקשר עם אלוהים במקום הקדוש. זה היה בראש מעייניהם. עד כדי כך שזה הדבר הראשון שהם עשו כשהגיעו לירושלים? בדיוק, או לפני שבכלל התחילו לחשוב על קירות המקדש שמקימים מזבח ומתחילים להקריב קורבנות. זה מראה מה הדרייב. כמובן לצד זה היו גם הגעגועים לארץ האבות, הרצון לחזור הביתה. וצריך לציין גם את השינוי בהנהגה, לא? נקודה חשובה, לפני גלות יהיו שני מוקדי כוח ברורים, המלוכה מבית דוד והכהונה. אחרי השבעה, המלוכה, למרות שזורו בבל, הנכד של המלך יהויכין, מוזכר כמנהיג בהתחלה, היא די נדחקת לשוליים. מי שתופס את הבחורה זו הכהונה, והכהן הגדול בראשה. ההנהגה הופכת להיות דתית במהותה. טוב, אז שבי ציון מגיעים, מלא עם מוטיבציה. מקימים מזבח, מתחילים לגייס משאבים לבנייה, אבל זה לא לחלק. רחוק מזה. התהליך לוקח המון זמן. בערך עשרים שנה מההצהרה ועד שהמקדש סוף סוף עומד, בשנת 516 לפני הספירה. עשרים שנה? זה המון. כן. וגם אז התוצאה לא הייתה מרהיבה כמו הבית הראשון. המקורות מספרים שאנשים זקנים שזכו את מקדש שלמה בחוק שהשוו ביניהם. הוא היה צנוע יותר. מה עיכב את הבנייה כל כך הרבה זמן? אפשר למנות שלושה גורמים מרכזיים. הראשון, והכי מורכב אולי, היה התנגדות מבחוץ. השכנים. כן. בעיקר מי שכונו במקורות צרי יהודה ובנימין. אנחנו מבינים שמדובר בעיקר בשומרונים. אוקיי, okay, שומרונים, כאן אנחנו נכנסים לסיפור טעון. מי הם היו? טוב, לפי המקורות, הם היו תושבי פחת שומרון, פחת זה אזור שליטה פרסי. הם ראו את עצמם כצאצאי עשרת השבטים שנשארו בארץ, אבל המוצא שלהם היה מעורב. היו שם גם צאצאים של עמים נוכרים שהאשורים מביאו לשם במקום הגולים מישראל. מבחינה דתית. הם האמינו בתורת משה, אבל כנראה שילבו גם מנהגים אחרים. חלקם אולי נתפסו כעליליים בעיני שבי ציון. אבל הם רצו להיות חלק, רצו להשתתף בבניית המקדש. כן, הם פנו לשבי ציון והציעו עזרה. זו הייתה דרך עבורם להראות שהם חלק מעם ישראל. אבל שבי שחזרו מבבל עם תפיסה מאוד נוקשה של טהרה והיבדלות, סירבו. למה? הם ראו בשומרונים לא טהורים, מעורבים. אולי בגלל נישואי תערובת, אולי בגלל הפולחנים שלהם. הנימוק הרשמי היה שהרשות מקורש ניתנה רק לגולים ששבו. אבל ברור שהיה פה עניין עמוק יותר, של הגדרת הזהות מחדש. התפיסה הזאת של ההיבדלות שהתגבשה בגלות? בדיוק. הרצון לשמור על טהור הפולחן, הפחד מהתערבבות עם מי שלא נחשבו יהודים למהדרין, אולי היה גם חשש שהשומרונים תפסו אדמות של גולים ופחדו לאבד אותן עכשיו. והסירוב הזה הציץ סכסוך. כן. השומרונים שנפגעו מהדחייה התחילו להפריע. הם פנו לשלטון הפרסי, הלשינו, טענו שהבנייה לא חוקית, אולי גם הפריעו פיזית לעבודה. זה עיכוב משמעותי אחד. ומה עוד? גורם שני היה המצב הכלכלי. יהודה הייתה ענייה, הארץ מוזנחת אחרי שנים של חורבן, היה קשה לגייס את המשאבים העצומים שדרושים לבניית מקדש. גם הכסף שהפרסים הבטיחו לא תמיד הגיע בזמן ובמלואו, היו גם בצורות, קשיים. אוקיי, okay, והשלישי היה בירוקרטי. משהו כזה. בשלב מסוים, המושל הפרסי המקומי, אולי בהשפעת השומרונים, דרש לראות הוכחה רשמית. הוא עצר את העבודות עד שימצאו את ההצהרה המקורית של כורש בארכיונים המלכותיים בפרס. באמת, היו צריכים לחפש. כן, מסופר שמצאו את זה בגנזך המלכותי, רק אחרי שהנייר הרשמי נמצא, אפשר היה להמשיך. זה מראה כמה הכל היה תלוי על חוט השערה. אבל בסוף, ב-15-16 זה קורה. המקדש עומד, והמקורות מתארים איך יהודה הופכת להיות מין מדינת מקדש. ירושלים חוזרת להיות המרכז. בואו נפרט קצת יותר מה המשמעות של המרכזיות הזאת. זאת נקודה קריטינית. המקדש השני הופך להיות הלב הפועם של החיים היהודים כמעט בכל תחום. נתחיל מהמובן מה מאליו הדתי. הקורבנות. נכון. חידוש עבודת הקורבנות, שהיא מרכז הפולחן המקראי, ומותרת רק במקום אחד במקדש בירושלים. וזה כמובן מחזיר את העלייה לרגל, שלוש פעמים משנה, המוני יהודים מהארץ ומהתפוצות מגיעים לירושלים, זה אירוע דתי, אבל גם חברתי ולאומי עצום. בדיוק, וזה גם מחזק מאוד את מעמד הכהונה. הכהן הגדול הופך לדמות המרכזית, המנהיג, המקדש הוא גם מרכז ללימוד תורה, להוראה. וגם עבור יהודי הקבוצות, הוא המרכז הסמלי. מתפללים לכיוון ירושלים, שולחים תרומות, זה מה שמאחד את כולם. הזכרת את הכהן הגדול כמנהיג. זה לא רק דתי, נכון? לא. הוא היה גם המנהיג הפוליטי בפועל. הוא ייצג את העם מול השלטון הפרסי, התפקיד דבר בירושה במשפחות מסוימות, מה שיצר מעמד אריסטוקרטי כעני חזק. ומה עם הצד הכלכלי? איך מקדש משפיע על הכלכלה? אה, מאוד. קודם כל, כל התרומות והמעשרות זרמו למקדש. הכסף הזה מימן את הכהנים והלוויים, אבל שימש גם לצדקה ותמיכה בנזקקים. אוצר המקדש היה כמו בנק מרכזי. מקום בטוח לשבוא כספים. כן, והמקדש גם יצר המון תעסוקה. איך? תחשיבי על כל מה שצריך לפולחן. חיות לקורבנות, יין, שמן, קטורת, עצים למזבח. זה פירס חקלאים, סוחרים, אומנים. המקדש עצמו העסיק אלפי אנשים, כהנים, לוויים, שומרים, מנקים, וכל התיירות של עולי הרגל, מקומות לינה, אוכל, מזכרות, הכל התרכז סביב המקדש. וזה מתחבר למישור החברתי, העלייה לרגל כגורם מאחד. בהחלט. זה יצר תחושת אחדות וזהות משותפת חזקה מאוד. המקדש היה מקום מפגש ללימוד, לתפילה, לסעוטות משותפות, זה היה המרכז החברתי של העם. ויש גם את המימד המשפטי. הסנהדרין ישבה שם. נכון. הסנהדרין, בית הדין העליון, וגם הגוף המחוקק, ישבה במתחם המקדש. ויש פה אנקדוטה והחמדה לימינו. כן. מספר חברי הסנהדרין הגדולה בתקופת בית שני היה 120. כמו בכנסת. בדיוק. וזה לא לגמרי מקרי, כשקמה המדינה, אחד הנימוקים שהועלו לקבוע את מספר חברי הכנסת למאה ה היה רצון ליצור קשר סמלי לכנסת הגדולה של ימי שיבת ציון. הכנסת הגדולה הייתה בעצם הגוף המנהיג שפעל אז. זה ניסיון לחבר את המדינה החדשה למסורת עתיקה של הנהגה לאומית שמרכזה בירושלים. מעניין. אז אם אנחנו מסכמים את התמונה, המקדש הוא הרבה יותר מבניין. הוא הופך להיות ה... הציר המרכזי של הזהות והחיים היהודיים. ללא ספק. הבנייה שלו היא סמל לתקומה, לחידוש הקשר עם אלוהים אחרי הטראומה. ירושלים בזכותו חוזרת להיות המרכז הבלתי מעורר דתי, מדיני, כלכלי-חברתי. והוא גם מצליח לחבר בין כל החלקים של העם, אלה שחזרו מבבל, אלה שנשארו בארץ, ויהודי התפוצות שרואים בו את הבית הרוחני שלהם. <אח> יחד עם זאת, חשוב לזכור מה זה אומר מבחינה חברתית. ראינו את התחזקות הכהונה כהנהגה כמעט בלעדית, ואת ההדגשה על ההיבדלות וטהרה. זה יצר הפרדה ברורה יותר בין יהודים, אלה שעברו זיכוך בגלות, לבין מי שלא נחשבו חלק, כמו השומרונים. הקשר שהתגבש היה ברור. מקדש מוביל לירושלים, שמסמלת את ארץ ישראל, שהיא הבית של עם ישראל. אז באמת עברנו כאן על סיפור מדהים של התאוששות, מגלות וחורבן, דרך ההזדמנות עם קורש, הקשיים העצומים של השיבה והבנייה, ועד להתפסות המחודשת של ירושלים והמקדש עולה ופועם. סיפור של חוסן, של אמונה. ולסיום, אולי נקודה למחשבה שעולה מהדיון הזה. ראינו כמה חזק היה הדגש על טהרה, על היבדלות, על שמירת גבולות בורים מול הסביבה בתקופה הזאת. כן, זה בלט מאוד. אז מעניין לחשוב, איך הדגש הזה, שנולד אולי כתגובה החירכית, לטראומה ולצורך לשמור על הזהות בגלות ואחריה, איך הוא המשיך לעצב את היהדות לאורך אלפי השנים הבאות? איך הוא השפיע על מערכת היחסים המורכבת תמיד בין היהודים לבין העולם הלא-יהודי? איך הצורך הזה לשמור על הייחוד, אולי גם במחיר של הסתגרות מסוימת, עיצב את המסלול ההיסטורי שלנו? שאלה מצוינת לסיום. תודה רבה שהיית איתנו במסע הזה בזמן.